كبير وضر التوفيق الحمد لله رب العالمين هدانا الى ها قد الدين المبين وسالك بنا سبيل المهتدي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء الصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرات أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قراروا قوم مسلمين لن مسلمات yang kami mulia. Alhamdulillah Kelawan pitulungi pun Allah subhanahu wa ta'ala Suha hidat lantau fi kiput Yang tinta menikah Kita setia Sakit ngarawi Majlis ta'lim Majlis Pengawasan gemisan Yang dalam Panggilan engkau barakah menikah, kaki kita nambah nambah ilmu penerangan, enggalam syariat agama Islam, hingga kita sakte meningkatkan amal-amal ibadat dan merusakkan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subatos kita menikah sekali. Sakat kepalingan, kebejan kemuliaan dan keselamatan Yang tunjolan akhirat Kelawan rizani pun Allah subhanahu wa ta'ala Pengawasan kita Yang tinta menikam Jalanan kita Yang dalam tinta kemis Tanggal 6 likur Ulan rojat Tahun Sewu Sekawanatus Pitu Hijrah Maka pengawasan kita menikah Kita isi gelawan acara khusus Gih menikah Memperingati Dinten Ingkang Mulia Dinten Ingkang Bersejarah yang dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW Menikah peristiwa Isra' dan Mi'raj Subhatus kita menikah sayur Sakit kebalingan barukah Nikmat dan rahmat saking Allah Subhanahu SWT Dan jaminan syafaat saking Nabi Muhammad SAW Soho kita sakit nolosakan perjuangan ini pun ke atas pun disak muslih pun hingga kita kepalingan husnul khotimah. Subatos majlis kita mana sangat penuh nikmat rahmat lant parokah sangi Allah Subhanahu Wa Taala maka monggo kita milai selawat sekedar kita mau selawat lant salam. Dua kang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga majlis kita menikah majlis Ingkang sangat dibaridhani dinik Allah Subhanahu Wa Taala hingga sakit betul kita setayar datang ke pejantunyo lan akhiran Allah Subhanahu Wa Taala sampun tahu Inna Allahumalaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Sa'pemni Allah subhanahu wa ta'ala Rant malaikat malaikat Bodo selawat ingatasi Nabi Muhammad Eh hey, wang wang sing Wis bodo iman Selawat dan salam kepada ingatan Nabi Muhammadiku lansalam kelawan salam segenggam. Nah, semoga kita sakit melaksanakan lansalman pekat. menapa apa yang kami sampaikan pun Allah Subhanahu Wa Taala menikah. Jadi menikah selawat lansalam datang Nabi Muhammad SAW. Enggak kita sakit kepada pecat kemuliaan. Lant keselamatan ingat dunia akhirat kelawan jaminan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, Ya Rabbi salli ala Muhammad. وفي بدر فرجون أشرف يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علينا الثلين يا ربي صلي على محمد أكرام داعي يدعوه إلى الحق يا يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد أهل المرأ منطقا وأصلى. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محطة. يا ربي صل على محمد كان ربي صل على ايته يا ربي صل علي, على محمد من بسخا والوفا تخلى يا ربي صل على شمل ما تقرب في هذا العبد المحبوب فانتشر آثار شرفه في عوالم الشهادة والذيون <تصفيق> ما هجل هذا المنى الذي تقرم بالمنان وما عظم هذا الذي برز من حضرة العسان صورة كاملة انظرت في عيكل المحمود فتعطرت في وجون الوجود وطرزت برد العوالم بطراء <تصفيق> اللهم صلِّ وسلِّم حَرَّبْ حَلَّابِ وَتَشْرِيمِ على سيدنا ونبينا محمد رعوك الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم مبارك عليه وعلى آله الله صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله فجلَّ الحق في عالم قوسٍ واسع جل ينقضى بانتشار بطيه في القريب والساسع فللحمد الذي لا تنحص الأفراد بتعداد ولا يمن تقراره بكثرة تهداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورتها الإنسان يتشرف في وجور وتنتشر أصراره في الأكوان فما من سر متصل فيه قلبه نيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لفر سروره قد طوالا بحبيب عم الأنا مأنوالا جل من شرف الوجود بنور أمر دون بجته وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا العيون في مشلته بشرا كابلا يزيح ضلالا ومن فوقعه ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا سبحانه الذي يمرز من حض الامتناد ما يعزز عن وصف النساء ويحارف ضعق معاني الجنان. انتشر من فعال البطول الدور ما ملى المجود الخلقية نور فتبارك الله من كريم الكريم بشرتنا آياته في الذكر حكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عندتم حليص عليكم بالمبنين أحوكم رحيم صمام باجة البشارة فلقاب قلب سليم لقد أودي نصيوات المستفيدين. الله ما صلى وصلح أشرار وشرالي وتسليم. على سيدنا ربي محمد رعو رعيم. الله ما صلى وصلح saha hidat lan taufikipun Kita saya sampun sesarengan mau selawat lan salam tumateng junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten manik saya kontrami tening Allah subhanahu wa taala lan tatos jaminan syafaat kangge kita saking nabi Muhammad sallallahu alaihi Salawat dan salam yang kita Waus Sebagai pembikaan Yang dalam Kita Memperingati Hari Isra Dan Mi'rati pun Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu oh. alaihi wa sallam Wontani pun Menikah selalu Sampun tipun tetapakan, lantipun laksanakan, tining ulama-ulama Islam, lan kau muslimin, wewit pinton, pintonatus tahun ingkang sampun. Jalanan kita menikam, kedah meningok, lawan ingkang seistu. Kunapa ingkang kita sustun nani pun Allah Subhanahu wa ta'ala lan pipin nani pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kan kini pun menikah sroyo. Kita kita meningo tiga pokok: Al Quran, Al Hadir, lan At Tarih. Quran tapi Allah Subhanahu Wa Taala, lafal al-maknai pun, ingkang dipun wahyu akad datang Nabi kita Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Lant al-hadir, tahu, tapi Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Lant al amal kelakon aini pun, soh penetapankan teri but. Anapun atariq udah sejarah. Riwayat perjalanan hidup dan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW nalika nyampi akhir tugas-tugas dan perintah so amanat saking Allah Subhanahu Wa Taala kaji manusia supaya sepecah ingkunyolan akhirat. Maka menikap para <tuh> ulama-ulama Islam. Lan masyarakat kaum Muslimin, wewit wi pinten-pinten, <coughs> atas ingkang sampun sangat memperhatu seket wonteni pun tinta ingkang bersejarah jalalan wonten peristiwa lan kejadosan ingkang sangat menonjol ing dalam perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hengo tentang tentang engkau katus mengatakan di pon hari-hari besar Islam. Jangan <coughs> ini pun menikah. Bila kita menikah, yet engkau atau mahu isam menikah. Engkau di pon laksanakan Dening masyarakat kaum Muslimin. Wontan tentan tentan besar pun. Hari-hari besar menikah. Sakit kita ringkas Ingka dalam tiga macam Wontan hari besar Ingkang tetep, Ingkang sampun Tid pun langsung Dening Nabi kita Muhammad SAW Kelawan acara Acara untuk ingkang khusus Gimana kau kali Idul Fitri Lan Idul Adha Idul Fitri Satu syawal dengan acara yang khusus Katus Sampun kita setia memahami Idul Adha, Tanggal 10 Bulan delhijjah Kelawat acara yang khusus Katus kita setia Yang bisa pun memahami Nomor kali Wontan hari-hari besar Islam Arupi hari-hari Peningkatan amal-amal Ibadat Ikan langsung diput anjurakan Dining Nabi Muhammad SAW Katos dintang Arufah Ikan dalam saat Kumpul ikan jamaah haji Untuk padang Arufah Kita diput anjuri Supados Nindakan siap Arufah Langar-langar kebikir Nengguk kesempatan Dintang inggang mulia-mulia katas dintan asyuro sepuluh haram kita juga anjuri supatus maun tenagaan siap asyuro lang pintan-pintan acara khusus yang dintan asyuro ini katas pengaturan ini susah dan ini riku wong anjuran bagi peningkatan pribadi terkitu langgih sakbi turut ini Normal juga hari-hari besar albi peringatan saking ketentusan-ketentusan utk peristiwa yang sangat menonjol saking riwayat hidup dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katus hari kahiran Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam tanggal kali ulas albi firawat Gatos Tintan Suril Quran Tanggal Titulas Ulat Ramadan Langgih Gatos Isra Lami'awadibun Nabi Muhammad S.A.W Diterut Riwet Ingkang Tersyuhur Pada malam 27 Wajah Nah Ingkalan Kita Memperingati Menikah Istoryuk Senajan buatan tepat yang dalam tanggalan waktu ini pun Asal ke mawad. Dengan cara bagaimanapun di asal Asal buatan kecampuran Kelakonan lan perbuatan yang mungkar lan masyarakat Sebab pun apa ke mawun Senajan kelebut amal-amal ibadah lan perjuangan Islam Namun, ya, kecampuran mungkalan maksiat Sedaya ni pun sakit Datas maksiat Maka ni Allah subhanahu wa ta'ala Sabun ngilingakan kita Setoyol Wala talbisul haqqa bil batil Wataktumul haqqa Wa antum ta'lam Ojo sirokabe Nyampul adu Antra haqlan batal Lan sirokabe nutup-nutup Perkorosing hak. Pada serok awak pun support dia. Nah, sebab mereka apa lau? Lamono campur, antoloh haklal batal, atau haram lal halal, mau menonjol penonjolan si menang, so hukumih harap tapi. Gatos, ulama-ulama ahli hukum, ahli pokok hukum Islam sambut tahu, ida sistem al halal wal haram Halal dan haram. Apabila campur halal dan haram, menanglah yang haram itu. Nah, maka manakah kamu? Walaupun hal-hal dan perkara engkau kata wajib kita araksol, wajib kita jogok kesucianipun itu, kemurnian kemurnian itu, dan kelurusan itu hingga sakitnya joki punoba ingkang sampun dipun tuntunan dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun pimpin dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha dipun dhotok ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ingkang saistu anapun wektu lan saatipun ingkang khusus Menikau ke Kedah kita kisah kisang akan Senajan no namung Tiang pun kegi Senajan botom botong, -botong Aca punapa kemauan Namung kedah kita ngiling-ngiling Lan kita kisang-kisang Tanggal-tanggal Kedah dosan punapa Ini kandah sejarah Lan riwayat Hidup soho perjuangan Nabi Muhammad Sallam. Kita tanggal 12 Rabil Awal mani masjid-masjid langgar-langgar jangan putih kiamat. Kita kita wa wat tenaga dan kita kesamaan. senajan antara mahu bisa, lanuang imet terlalu atau limo. senajan bawa tuh mau jalan apa-apa, dia mau selawat, mau jalan Quran atau biso tako itu pokok kesan ngek kat malam 17 Ramadhan usul Quran ngek kat malam 27 Rajab malam isal meruat kita kita kesamakan maka mungkin dan masjid-masjid manggal-galang jemaah pun di kita kita kita kesamakan senajalah tiangi namung gansal senajalah tiang pintu Wonten wonten kang sakniki ta akal damingnya ajali bengi malam Isra lan Mi'raj nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo sithik-sithik monggo kita mau selawat maca Quran zikir utawa sedekah sak pitulipun dadi saged kita gesang terus perlu sampai dina kiamat menika sayyid insyaallah qalbat wa may yaudi bi sya'ai allahi fa inna min taqwal qulub Lan teman sahpolong singat guna krosiari Allah, teman mengkuniku saking takwaning hati. Sebab niatan kita nojolakan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Sama dengan gunakan taraf Nabi Muhammad Sallallahu Sama alangkah mengaturakan syukur datang Allah SWT atas wontanipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan punapaiken pun betot dumateng kita sedaya kangge kebebasan, kemuliaan, keselamatan kita sedaya ing donya lan akhirat. Wa syukru ala ni'mati wajib. Lan mensyukuri nikmat wajib. Ya, yep. kita saget nyukuri kalih kan sesto jaminanipun la isyakatum la azi dan lakum. Teman yen suka beban syukur, teman kita Allah. Mua'i tambah-tambah nikmatki kukang di nysok ape. Maka menika alhamdulillah. Pengawasan kemisan kita engkin temeg. Sakat kita isi senajan sekedar utai sak ringkes ring kesiput. Punapa engkan kagayutan kalisokna kawit pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra' lan manikah kali kebatusan ingkang dipun laksanakan dening Allah Subhanahu wa taala sekaligus lawan tertib Isra Banjur Mi'raj lan Isra Mi'raj punika arbi ka khususan kangge nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cah arat boten wonten nabi la rawsul Sinten ke maun Inkan jibun isra'u lal-mi'aratakan Tidik Allah subhanahu wa ta'ala Katus Nabi Muhammad Sallallahu wa sallam Maka menikah jibun wastani al isra wal miarat Min khususiyati Nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Anapun yang buatan diatakan masalah Nabi Isa al-Mu'ad, mereka buatan Israel al-Mu'ad namun diunggahkan di Al-Tadang Langit. Ini kan sebutan Nabi Idris. Nah, jelas, dan terus Israel al-Mu'ad khusus bagi Nabi kita Muhammad s.a.w. Lantipun Israel al-Mu'ad takkan di Allah s.w.t, mereka kelawan jembal keribun. Manusani. Buatan indah impian, Boten namung ruhani kemauan, tapi biruhi wajah sadhihi ya poten. jiwa nipun, kelawat jasa nipun, ing melek lantangi tadi jam berapa? Diapbihi kelawan kaulan ikut duduno. Kauloh atau amper ni, kita jemblekering menung so. Saneh namu perluhanik kemawon, lansghe enggal impian. Maka no, disebut biab kelawan kauloh ni, yaitu jemblekering Adine tegeset Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al Isra menikau arupi al-rehlatul ar ardiyah fi juz in minal lain lalu ngan bumi atau yang darat yang dalam sebagian saking waktu bumi jadi gak sewengi muput, tapi sebagian dari waktu malam lan al Wa alih ratus samawiyah Lorungan ing langit Ya fi juz in minalain Ing dalam sebagian saking waktu bumi Jadi, Israel al-Mahir iku Tidak sepenuhnya Namun kita-kita petang jam Ya belum jam, ya petang jam Nah, mereka mendedakan kekuasaan Ibu Allah subhanahu wa ta'ala لأنك إستميع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى سام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله Al-Ladhi barakna huluh, lnu riyahum min ayyatina. Inna huwa basir Subhanahu wa sujudu Allah. Abu Fatih ini takkan Islam ni kal? Dipun bica ayat, dipun kelawan sebutan Subhana, Mohosuji Allah. Langkah kalimat Subhanaiku. Biasa dipunuhas dipunuhat lakan yang kita menghadapi punapa yang sangat gau'akan panjang kedatosan isra' mereka sangat gau'akan karena sangat luar biasanya maka kita membuka kalau sebutan subhani moho suci Allah panjang kita yang mengalami punapa-punapa yang luar biasa ikan kau akan kita nyebut subhanallah nah moho suci Allah sing langkuk no kaulani ik waktu bengi gak sungimupun tapi sebagian segin waktu bengi terus ingkang ngelampakan gini Allah subhanahu wa ta'ala tadi water-water perkara ingkang mustahil tidak masuk akal. Udah buatan sakit diterima. Denik. Pikiran penungsur. Sebab penungsur. Wajib kenal langkung rumi. Ingkan melampakan mereka. Ingkan mohon kuang. So, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkan sampun. Jasa kentumatan kita setia. Ida arada syi'an an, an yakulalaukun enggak ada apa-apa monggo inallah kun dajal dadi maka iku masyaallah kan wa ma la masyaallah yakun apa yang digagaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak digagaki Allah tidak akan terjadi lho singwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyi isome Allah subhanahu wa ta'ala maka subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami Ing waktu sebagian saking waktu demi saking masjid harom yang diilal masjid aksaladi bawah kaulah, penyang mas aksal ing Palestin sing jadi berkait dengan alang kelilingin kepon kepon taman kaled lan tempat panggung nabi nabi Rasul zaman sini perlu nengah po nuriyahu Yahudin ayat ini, kaje kita, kita iku, Allah do duno penyang kaulah kita ikut ceri Allah. Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Sama Alaihi Wasallam setengah saking ayat-ayat kita. Makam mereka peralu. Kedah kita meninggalkan, monso, lansaman, mutasi situasi. Kedatuan Islam yang ada mereka katas putih. Hingga kita seket bayangkan katas putih. Kelas asin pun Allah subhanahu wa ta'ala Tuh matang Junjuran kita Nabi Bisa Muhammad Sallallahu <tutuh> wa sallam Lan datang <tutuh> kau muslimin Setuju So jaminan-jaminan Yang -jaminan luhur Jaminan yang kan mulut Yang malah terutama Wanten alam akhirat Wanten pun Israel mi'alat mereka Kedatah sana pun Yang dalam mongsa so, lan zaman Nabi Muhammad sallallahu wasallam sangat susah sangat sedih dan sangat prihatin sebab Nabi perjuangan Islam senti dilawan diganggu diejek diganyang dipukul diatap diolok-olok dening kaum musyrik sebab oleh sampe no kasih Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam menyelamatkan Manusau sedaya menika buatan kapan termasuk pun apa yang pun alami di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Manusau sangat merosot kawatan ini pun. jalaran ufur syirik mungkas maksat lancah ini Bajur nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya Allah supaya nyampi tuntunan si Allah SWT ya ikut aku berislam supaya mengkab, selamat, uang kapeku selamat saking kekufuran temusikan temukaran kemasalan kejailan hingga gaji uang Mukmin sing teman isam sing teman uang sing urusan jujur lahir batin dibes hingga sakit mangsul datang panggulan sing asli ya ikut suara nyampe akan ngodani kudika, kudika nyamk dirian tangilan sakti tulti, mokogih Nabi susah apa maknanya? ketambahan nalikawis 10 tahun melibat tahun ke-11 kematian istri lanpamanin sing belani Nabi Muhammad sallallahu alaihi sing disukani dari Wong megah Nabi tambah susah tambah nemen prihatin sebab gangguan tiang-tiang kafiri dan miskin tambah meningkat sampai Nabi Yusin tetangkap Nabi Yusin disoik kotoran sampah cerwani untung cerwani diso'akan hingga Nabi Mauden tahan datang ta'if mengajak anak angkati namun nipun Zaid bin Harithah perlu ni mengajak orang ta'if berbuah kemisa tapi kalau dia menikah Mauden Buat terus sambut saya, namun pemuda-pemuda itu, budak-budak arek-arek, ganyang, Nabi Muhammad SAW langsung folangi sampai lumpuran ketih hingga baterai kuat. Setosa cinta wanang mereka. Nabi Wangsun pundi panas, pundi payahin, pundi sakitin, pundi pegelik. Muding rasakno Penderitaan kartus mengatak wong-wong diajak selamat Malah Bahasi kartus mengatak Akhir malaikat Jibril mudut Natulakan Penjelasannya Allah SWT Yang Allah SWT Merintah malaikat ingkang jagi gunung Subhatus manut Nabi Muhammad SAW Muncul malaikat sendiri Kuduku Matur patut salam matur Dia awal subuh pulang ke malkat yang kejirikan. Napa saman perut? Gunung kali untuk tuh pelak nengat setiang tiang, -tiang meningkat. Sebab Allah meninggok kau dan setoi. Ditarai nengok niku. Nabi Muhammad botong perut. Ojo malkat. Lek wang wang gay semal buah komisan. Aku ngarap ngarap supaya anak putu niay mal buah komisan. Baca kedua akan kan nabi angkat hidayah. Allah Mahdi kaumifain la ya'lamun Allah Mahdi kaumifain fa innahum la ya'lamun Allah mengetahui kaumifain fa innahum la ya'lamun titwa Maka mereka telah teman Dalam ke welas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pancen Nabi Muhammad mereka rahmatan lil alamin Alaa kaum qawmin simin bil mu'minina wa 'ufu rrahim lawan tiang ja mukmin sangat welas asini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Racem berpet muka, kahanan katus mengatam kesusahan, langkah prihatan semakin tingkat sampai tahun ini kudial amal hujut, laut susah. Boleh terwantan tiap engkau alami susah katus mengatam. Aduh cuma ni orang biasa. Nabi lah Rosul Sintan Maut-maut yang alami susah, katus pun apa yang kibun alami di nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru pada saat dan waktu engkau katus mengalami susah, sumpah sedih, lant prihatin ibu, Allah subhanahu wa taala, garakan perjalanan Islam. Dari Ketahui anik Insyaallah Aliku iba mongsol Nabi Muhammad Shallallahu Sallam kaum sini sangat prihatin sangat susah bancen bolong yang tiang Insyaallah Aliku sa'estu. manut syariat pun Allah Subhanahu Wa Taala manut tuntunan pun Allah Subhanahu Wa Taala manut pimpin Nabi Muhammad Shallallahu Sama dengan dasar tulus ikhlas dan Nar merkelihwani Allah Swt Senajan ngati penuh pokemawan susah supak sedih lan repot so prihatin pasti kita mohon terpitolong saking Allah Subhanahuwataala sebab Allah Sgondo intan sulullah yang surku hafit akdamaku yang surkape belani Allah atau belani Atma Allah, taman surkipe belani si Allah lantit tatapna no. perjalanan namung kalau iya tiyak isa menika lajeng nimpak aton nimpak ajaran ajaran lan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eh, pasti bakal dihukum dening Allah Subhanahu wa taala. Pak milang ganggu wae dosak. Sebab Allah iso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 Lama kita kaum siminal Muslim, kita selalu manut tutunan yang Allah Swt ingkar pun betul di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkar setuju persoalan kita aqidatan, wa syariatan, wa akhlaqan Keyakinan, kelakonan, lantok-tokro. Nalika Kawatan katus pungutan maka mitut riwain ingkang Tersuhur pada malam 27° Rajat, waktu Nabi Sari wontan imhajir Ismail antara tiang kali sedunia Hamzah pamanipun Nabi Muhammad saw lan sedunia Ali misanan lan anak angkat pun Nabi Muhammad saw sama so anak piarane kilo tengah tenggawangi, teko, makan cipil, mikael, landisafin. Omong-omong sindi, ikut lo sing tengah, ikut Abdul Humma kayu, ikut sing balik utama lan balik mulia. Di betul Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sama Dengan datang subun sambat. Engku belajar dibedah dadami sampai tahun ini. Engkang bedah mereka, mereka jebel Dibantukan mikir-mikair Langsam betul, semiswako Talam, mas Penuh imanan wahidah Nah, sambut sambung Tuhan suci ini Kerawat tuya zamzan Diisi Imanan wahidah Panjur dibalik akan Kak Rosololo, Kak Malah asrat, say Tenang, tumak nina, tantrum pun. Nabi Muhammad S.A.W. wasallam dipedhakan semanten sampun kateng sekawan. Ing dalam kawitan nalika tasih umur 10 taun wonten pegunungan gairah Halimah As-Sa'diyah. Bawo dipita. Namung kali nalika balik Nomor tiga nalika pada angsal wahyu kawitan. Nomor sekawan pada islam juga. Nah, mereka mengetahkan menunggu soal mereka lucu datang ke pecah kemuliaan dan kesempatan dunia lah akhirat kudu sanggup gagani bakusi pelan nyuceni antini. Kelawan pun apa? Apa? Kelawat iman, kelawat Islam, kelawat akhlak. Ingkar si pun betoti tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya mana? Mak mikau sampun kalau nurul iman, nurul Islam, nurul akhlakil karimah, mokok teman dan diwangsi api, dan diwangsi pejau muliok lanslamat. Sebab Allah SWT. Di Dino kiamat besok Tidak ada manfaat Atau bunuh anak turun Tidak ada manfaat Yawma la yaunfa'u malu Wala bangun Illa man Atallah Bi salim Yang dino gak bakal manfaati Malu wala bangun Atau pondolan anak turun Kejabah Siapa yang takut Ngajib Allah Bi salim kelawan ati sing selamat sing bersih saking sifat-sifat ingga awar saking penyakit hati jaiku ati sing mukmin tenan nah niku siksane dadi yauma <tip> la yanfa'u wala bun illa man atallaaha biqalbin salih nah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasad muto ida salahat salahat jasad kullu wa ida fasadat fasadat jasad kullu ala wa al-qalb ruuhul jasad kae iku awake manusaiku ana sakepal daging laiku api-api apik kabeh sakujur awake laiku elek atau rusak-rusak kabeh sakujur awake ruuhul jasad yaiku ati ati niku genjrone niku wonten latifatun dulu tadi. Yai ku sintu tembe Lai ko ape? Sakco jala ape lai ko elek sakco jala ape lai ko ape. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu wasallam sampun kambing segawal dibuka dadani, dipondot manai pon, dipond suce ni di malaikat-malaikat petugas mereka wau, dia baga malaikat cipil BKN sapela sapit. Isi imanat wa hikmah, lai ko kuat So Sobat berangkat nuju datang Unapa ingkan dipun acarakan Denik Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Ingeriku Sampu dipun sediani tumpaan Kenapa Kau nanggu tumpaan Sebab Isra'niku Rehlatun ardi yang Perjalanan di bumi Perjalanan di darat Jalan ikut ya Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu aturan yang Allah gendunya iki Walaikatulalungan, jauh kutu melaku atau tumpak kendat. Ini keur satu nyok. Katus tiap kepingin suke, jauh kerjo. Kepin masa sapi tu dek diusaha. Kepin bangun giat, tiap panjang duit nyokik dia ya Allah kaya pengkunu. Mako Nabi Muhammad SAW yang Islam naiku, dia disediakan tumpaan, oyok coro cari Allah. Sesuatu terpelak, ke alam dunia iki Padahal Allah maha kuasa, tanpa tumpahan sakit maut, sakit kena, kekedok malaikat atau cekal di bawah sakit maut. Tapi toh maut maut. Nikin tetakkan di mata kita setia, selagi kita masih di dunia, harus kita mengikuti peraturan peradulah kan Allah. Waktu dohnya, yang kerja, yang tiada disabitungi. Tumpahaniku, nama ini berburuk. Nah bulok itu yo tupa ani nabi nabi lah rosu biet kalau masih nabi dua ini yo tupa bulok. Nah bulok ni ku rojo Koyo ani hewan. Nabi dekododap betul payok rojo Koyo putih mempelak gilang Dua ini kecepatan sap pencolotan Iku adoy sak dengan mata ni. Lokok no, itu jalan buruk. Tadi jelas buruk itu Raja Konyo tutup kilat, tutup berde. Ini kita kita minat soal nabi dia semua kalau nabi salah baham, salah buruk sih digambar gambar ni kan. Mungkin dijelas buruk pun sih kalau aku tuhui buruk, tuhui kerja. Tutup itu, dalam masa gambar tempat motor bayu itu. Iko galak galak membelak biut. Lo pengin iko galak bangsi meru, galak tukang foto, galak kamera, galak pelukis. Tada akhirnya muncul tuloknya lo gambar. Lo kekayal malah di samping deket ni kuatang beliau sambil malaikat si guruh mat gak mal puny. Ceplos dua. Inna la natul baital fi kalbu al suratul. Kita bangsa malaikat sih. Kalau rahmat maksudnya, ka Nggak mahal buah masing-masing asun yang akan menggambarkan kabar Gaman makhluk urib ni lah. Namun kalau saya melihat duit ini, saya akan mendunakan. Saya atau ke nombong, Gaman gunung mau ni. Gunung, Tantulan, betul-betul-betul. Nah, ini kalau masalah. Tadi buruk ini kalau jika istimewa. Kalau kamu enggak gunung ya, Sikilah yang buruk dari saya ingin menggunakan gunung, sehingga tidak terlalu. Tadi kegeling itu pancang. Tidak dioprak. Itu ke sini. tuilapa Di siwi-siwi lorong. Di lapak yang kelihatan. Tumpai dengan salat selama. Di kawal Malaik Jibreel. Di kawal dia dia di Malaikat. Itu juga. Perangkatnya. Itu sepenuhnya. Itu sudah di Madinah. Waktu ini saya sudah menarik. Kota Pertemunan. Aku mau yang indah. Cipta kau ya Muhammad yang mandap nikki semasa kau zikah cipta putih nikki niket payah besok saben kali hijau tengukiki lalu wafat saben kita kalau berangka mengalor tengok kemajian mampir wawatos tunggalipun tanaman yub yuban Nabi Musa al salam sebab waktu itu Nabi Musa diancangkan fir'aun Kaya kaitangkap ditawa mateniwong melayu saking Mesir Polong dina, polong begini ku nabi Musa macam sampai tuan madyat nasuh dengan ku begini nabi Muhammad dengan ku sholat kat tempat, terus minggu katang gunung Tur Saina jiran matu samaan jam kerjanya gunung Tur Saina, di kiri nabi Musa kepalingan wahyu seh Allah, langsung wakala mazhab Musa taklima diterima. Sangkar ku madap datang kuda namine betul lah kuda kuda kelahiran nabi Isa al salam. nabi Isa ku lahir waktu negeri sebab siti matyah mereka menghasilkan model misori tangan kurmuk maka mereka menghasilkan nafar menghasilkan bocah sa digu nabi Isa waktu musim agem asap awakado Wahzzi ilaiki bijib ain nakhlat itu sakit, alaiki rupa banjaniyah. Fakuli wa shabi wa qari ainah. Eh Mariam koyangan untuk turkum. Turkum mas koyangan. Matukur matukur matang matang. Kosyallah ya yes. makanan banganan yes. lalu mubiaran. Susu berbangun ikut cerak e. payitulah. Mantun Nabi Muhammad mampir ngeriku, mampir ngeriku, minta pintar bin ulama, termasuk Al-Bazajid, dan akan Nabi ngalami pinten-pinten kawal ternal. Ingkang tibakkan tining Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu SAW, ningali wontan tiang tani. Saiki tandur, saiki cukur, saiki panen Terus nonton. Heran Nabi Muhammad SAW, maupun ini. Oh, enak temenik. Saya kita tandur, saya kita cokol panen, tandur cukul, panen, tandur cukul, panen. Siber, nop, Siber, jawab dia, upoh bersamai jalan. Kita tandur cukul, panen, tuk ngapun terus. Ciprin ngapunik. Ciprin jawab, kini ku tiang-tiang Islam ingkang memperjuangkan agama Islam. Tadi Wong Sing memperjuangkan agama islam ganjaran kuat ke mengundur terusan. Tidak mandi-mandi, karena lain-lain sampai kiamat. Masih tidak berapa malam, orang yang jinn ifriti saya tak berapa? Nabi yang berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa itu Nabi? Jadi saya juga berapa yang mencari. Ini kedua ini, Tawun. Tawun bin Allah. Lagi Nabi yang mencari dua ini, aku menunggu ini. Apa? Itu first jinn ifriti wajah ma'am Malik, wajah yang tua bengkak bengkak ya Muhammad ya Muhammad saya mampir nanti jadi terus Muhammad mesti jawab misalnya tak konsentan Jibril ini ku iblis jadi kusin gini kusin bapak dan bapak dan adhan Allah saya suarakan iblis ma'am ma'am ma'alik Nabi Muhammad seolah-olah semuanya yang bengkak bengkak iyo tengah nanti dia ya Muhammad ya Muhammad saya mampir nanti Jibril kau terus tak konsentan ini ku berubah kandai Yahudi Umpama sampai jawab, latah ubadat umat tadi, awak diambil umat sampai. Terangkan lagi modal pengawal perkibo, ya Muhammad zaman zaman mereka. Jadi berterus bertjawab, misal takkan sih ini, ini merupakan nasron. Umpama sampai jawab, jawab, lantas salat umat tadi nasron diambil umat sampai. Wajah mampat, kewangkai itu agen tiang, wajah itu na melayuni luar biasa. Pakai ani, hebat tuh, periyasan macam-macam. Bungkap, ya Muhammad, ya Muhammad, senang mampir niki. Jeje bil terus pun jawab. Satu konsisten niku. Niku dunia, dunia itu kait takno. Kau baik tu Tapi selamat, tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun jawab. Umpan macam jeje bil, umat tapi kita tuhnya tak. jawab, sih akak tuhnya tak. Jadi umpan macam jawab lain la dhalat ummi. Ate lan lampah malih kepanggi tiang. Mata kudu ana ngeto. Podho ngepro indasi, gak kepru. Wang remuk. Watu ning grondhong, putu maneng Cukup ana kepuli malih mota terus. Iki wae alam gasak. Takon lan aja cepet napa dia berjawab, Gini ku tiang-tiang ingkan males sholat. Ya sholat, tapi males engkau-engkau-engkau sampai muntah waktu ini. Alladina yu'adziruna as-sholat dahan awqatihah. Sing mundur-mundur sholat sampai ilang waktu ini. Nah apa mana simpah? Terbelas ke sholat. Iki sing sholat, tapi matelah, telat, telat, telat. Saya ketuli ngapung ini, Malam paham lagi Nabi ditetehi Allah wantan tiang-tiang motong jalan-jalan istri, di kup wantan pengawan kita. Pengawan kita ini motong rekod tu, katanya macam tu. Langi motong rekod Minggir-minggir, tiap minggir suakit yang atap, buat tu pengkolan ni. Nengah mana? Minggir mereka, pengkolan mereka, motong terus tak jipir, cipir, tak jadi macam ini, aku tiang-tiang sih ahli manggar riba. Mangerintang duit anak-an. Jadi dikong, disiksa, ditahan, Wontan bengawan ketih. Iku tak si Wontan al-bazah kapil ini. Belum, diberikan ini. Macam mana-mana lagi, Kepanggil Wontan katus pan. Godokannya roti. Pasti roti pan. Dan ini, warah muru panas. Diterap, buk ingin aku, Laman waduk pada muda berujung. Tak konsep pun, walaupun kau godok, ni kau tiada sih alis ini. Kompul nikah, lanang itu kumpul tanpa nikah. Jadi dikomp, dikodok, eng pan sih kau pandolotin, godok sebenggak, pengok jerat sikit kasnot. Lah, mana kau tukup boleh tanpo sih, tanpo nikah itu boleh sih. Tanpa malah tapi kepagi tiang-tiang istri di kantung susun ini muat ta muarta op taot Pakoc gibel napon niku diantek estet sing khayale menyilang. Lai sing lanang matukah no oma ngatokno wong lanang liya. Lan wong lanang ka no matu wong lanang liya khian. Ka jengga anak campuran. Ya dadi bojone ya tok wong campur anak campuran mau dipilan. Lanugo di gantong susune gantong ini kata, waktu Allah berbazak, Dulu malam orang. Masa yang nabi Nabi Muhammad, Waktu dia nyakal ini, Sambil dada, nyakal ini, Huku-huku ini, temboko. Di afari nuhasiyah. Laka jika, Ini adalah seorang yang wong. Orang yang merasa-rasa, Yang ketua ini, nyakal ini, Raya ini sampai, Dedil wutuh malik, Dedil wutuh malik, Al-Riyyaktabu Nanas. Pajol melampak mali Nabi ketanggil orang nanti yang kadang. Yolah anak-anak itu. Ila dia dhawak. Dhawak mali. Dhawak mali. Dhawak mali. Kenapa? Ini khutbah al-fitnah. wong orang yang ada bicara, yang ada khutbah, tapi fitnah. Muda kono fitnah, kono ngatu, kono ngatu, kono fitnah. Melampak mali Nabi ketanggil dia model kerencek kayu nah kerencek ini ku satu umpuk muntung setelah ini diangkat gak kuat gak kuat dibuka tambahin money, mestinya nge-dilongi kan ya lelahnya gak kuat mesti dilongi, ini kita tambahin money diangkat tambah gak kuat dibuka, ditambahin money nah konjirin apa ni yang ini ikuti anteng sing keamanan, gak kuat tambahin money jadi keuangan ini masjid Kak kuat, kak peris. Tadi ketua Alisa, kak kuat. Tadi kirim, tadi segala macam, tapi kak kuat. Tadi nyekal amanat botan, tadi kita, tadi kita amanat tinggi, tapi botan kuat. Lo ni kita tadi siksa ni kaya uang tahanan ni, kaya uang rencet, mau terus, mau sampai tiamat ni. Niki apa? Dorong siksa ni, Allah, kita siap tahanan. Baju Nabi Muhammad malik mangi. Rombongan malaikat, gol toko, cakap, cahaya, ciplak apa? Jadi korang rombongan malaikat, betul apa? Betul amu, ciri Islam, toko Islam. Tadi tempat dia dah nak kerusak, aku baik pasang kerusak. Terus naik lampau, aku pegut tiang lampau lampau, aku naik salam, assalamu alaykum wal assalamu kaya akhir ya hashir. Tapi kalau ciplak apa sih? Dan ini aku singarpi aku nabi Noah, singburin Musa, sing sing akhir aku tak boleh isak, potong Islam ajeng nah, terus Nabi malpeteng Baitul Maqdis kene nggih tanpa pitulung korep peteng. Weto dhuwat mboten wonten cahya kok teka lampu suar metu. Medhato bumi nyoro teng langit ing lor kiwa tengen. Maka jeng pundi niku. Kene ku Masjidul Aksa. Masjidil Aqsa. Masih benar to. Lah sing ngono iki nopo? Sing pengen ikut Nabi Idris Nabi, nabi Daud Rasiki orang itu pesaryani, Siti Maryam. Panjang pangguran-pangguran ibadat, masjid, musola, yang kira-kira dan ibadat, ini kumuruh, percahayaan itu. Orang-orang itu, dukung ini kumuruh. Yang orang-orang si al-ibadat, kuburan, makam, pesantian si al-ibadat, ini kumuruh, cahayaan itu. Menurut kita, ini kira-kira orang kasar. Tapi Nabi Muhammad SAW menjadikan budak, dan lain-lain, kalau orang meninggalkan. macam sampai tutup modal masjid itu Aksol. Naya masjid Aksol, nabi mangkap si pura, pura kecicang-cicangan ciplir, waduh, waktu, waktu ni tu prestab ciplir ni. Tapi waktu ni bolongnya jad ciplir ngan bolongnya cicang. Nabi nabi biasa cicang pura lalu pun berted nabi waktu masjid, masjid penuh penutian. Sapa ni para nabi, para rasul, tapi ter malaikat kekerakan Allah menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Laci Nabi salat di masjid, mandur mu akan dust Bilal apa Jibril azhar amat ngatekep sapa jadi imam. Jibril nyetel ngot sapa jadi imam. mereka ditakakan Nabi Muhammad pembesar para nabi la toson. Imamul anbiya wal rusul. Madu sahabat kalau terus ada sambutan yang bernyambut Nabi Musa Nabi Isa Al-Riadi ni aja ke petang macam. Ono susu, ono madu, ono banyu, ono arah ke surga. Nabi mujud madu gede, terus susu ketelasan ke surga. Ceprel matur syukur, matur syukur. Alhamdulillah, asfal fitrah. Wah, alhamdulillah tempat saya Muhammad Niki lambang kesuk dan sampai tetap suci dan sampai tetap suci lau talmaa talma'an dikata umpama sampai nginum tuyo keren kami mempunyai dan umpomo semua dan arah menghentum kami mempunyai dan sampai nanti ga ini juga arah ini umat iya tidak sih menter maaf, maaf, maaf maaf, maaf dan ini cipris jawab ini lau ahot lalkomro lau ummatu Asal kapi. Maka Alhamdulillah jalan perjalanan Nabi Muhammad SAW lulus, selamat, lancar. Keturung Ya Allah SWT. Ini lambang isyarat tu umat Muhammad SAW. Sebenar-benar mana tuntunan Nabi Muhammad SAW so pimpin. Selamat seingat kawan tunjuk, selamat kagian hawa nafsu, selamat selamat kagian kawan syaitan. Lancar, selamat seingat pengaruh si botol-botol. Asal betul-betul. La nah, maka niku kita diperintah di ya Allah wa tasimu bi hablillah jamian wa la tafarraqu. Lan cecloso kapeklosi kuat lawan tadi Allah kaakum. Allah acak bentang cewek. Nah, ini. Oh, awak Islam. Nah, ini se di Islam dikal. Maka mun tuyar gapai, cepingkal lawan be Muhammad bunga atung langit. Buruknya berada di tempat ini. Buruknya tidak dijadikan. Buruknya berada di tempat ini, di cacat. Ini kita yang kali, mereka juga berangkat ke langit, langit, langit, langit. Ini ke arah. Ini ke arah di uji ini. Menggat langit, langit setunggal kali. Sangat Langit itu mas setunggal. Berikut lawan ditutup. langit Ditok-tok, tako sejuk uji ini. Sipan. Jibril pulau, Jibril kalsitan. al Muhammad sebelum itu sampun kait pun buka. Mal penuh malaikat ting langit ting. Sampai saya nabi koyok ambet piye saking akai malaikat. Sebab kau nak no panggilan sakilan kosong saya si malaikat. Ono sing ngatu do, ono sing rukum do, ono sing sujud do, ono sing lugu koyok yang sholat Tepat. Terus ke tengah-tengah waktu tiat tuong. Jibul matul, amat sampai kayak salap. Sini jibul ibu bapa sampai ada nabi ada masih. Di nabi allah swt nabi adam doh tangan do guyu senang mesem doh kewal susah nangis. Bahkan yang macam jibul nopo aku orang tu. Kalau ibu sampai ada yang ninggali sini tangan ibu ninggali anak putu ni, Ahli alis suar gua tadi senang punang guyu. Kalau engkau si kewal aku anak putu ni, Ahli terokoh dia susah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan besok di hari kiamat. Nabi Adam itu diperintah di ya Allah. Ya Adam, akhriz ba'fannar min durliyatik. Hei Adam, tolong angkat sengkang anak putung. Apa nama min kami ya Allah saya pinta. Minkuli al-jins sanking saban 1000 tisami awatis awatis in alunar. Wa 1 al-jins. Saben sebu Sangang atus sangang puluh Somu ahli ngerokok Sici ahli suarqam Saya mencela Mu'atuh satel Saben sebu Sangang atus sangang puluh Somu ahli ngerokok Sici ahli suarqam Apa-apa ini? Saya akan mengatakan Walau syikna la atina Kula nafsin hudaha Walakin haqqal qawlu minni La amla an najahann nama min al jinnati wana si ajma'in. <tuh> Lamun kita awak kar tapi tak wei Tapi hak sabtu saking aku je. Aku bakal ngepein rokok jahannam saking bongsor menusuajin kabinet. Alis kau tu kata ngepein. Malam rokok ni kau bising. Kita kau ya Allah. Eh bokoh cukup pa? Ah. Iskeber tak Lapa ta Lapau mali. Ya, Nikmat aku hal bin Mazid, hal bin Mazid, hal bin Mazid. Oppo nama no ni, kontan nama no ni. Bisa no jaluk, terus kepeyus jaluk mana no tu? Dihancurkan tu, kita sihat hati. -hati. Oh. Nabi Mingga malik datang langit nomor kali, kepang, tengok pencarian malik kebuk malaikat, kepangin nabi kali, nabi Isa lebih yasak di sana. Terus Mika malik datang langit nomor tiga, kepangin nabi Yusuf. Bangkitin ngotengkan ke tiap langit kebet malaikat pembawa tugas di situ. Mingga di langit nomor 2 kebanget Nabi Iblis. Mingga datang langit nomor ganjal kebagi Nabi Harut. Ma'udzo. No, Mingga datang langit nomor 9 kebagi datang Nabi Musa. Waktu Nabi Mo'lampaun teng Riko, enggak Nabi Musa itu nangis. Nangis itu terharu. Laki Muhammad sendok, di atas akhir zaman oleh pangkat tak mungkin ini, pelan umat yang melulu suah kodikik, nuya ketok nangis sini ku nangis terharu. Terus minggah malah terang langitnya nampi tu kepada nabi Ibrahim asala. Nabi berwaktu dulu senden waktu Al-Baitul makmur, sebab wajan saben-saben langit dulu wajan katus kabang noda. Lepas nah, itu mukaku sabtu dia teleponi malaikat hitung pulai u salat ketika bawa foniku terus medan kembali malaikat hitung pulai u menit malaikat hitung pulai u hitung terus mulai mulai jujur lah, kerja Allah sampai kiamat jadi akhir malaikat mati seketi itu. Wallayaklamu junudarabi kailahu kalau orang semua berpilah malaikat ya Allah kacau pak Allah dia. Terus Nabi Mika datang. Eh, Terus Jibril. Nah Nabi Maka Nabi Ulam. Kau ada. Ya Muhammad. Sampai no salamku minyak umatmu. Langkandana no umatmu itu. Suwarka itu subur tanah. Umatmu sebenarnya -nekeh menggantikan tandulan ing suwarka. Jadi itu klawan wajanan. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wa Allah wa akbar. Sampai macam mereka setukar. Diterima oleh di Allah. Dari tanduran si jiru Mangkazir Nabi Ibrahim, umatku Muhammad sebagai ngekeh ngekeh, no tanduran insuarko. Terus kita kita ngatakan paling dah esok peng satu, suri peng satu, satu. Cepat suke perkebunan dan suarke. Nikusin ciri Alqabriatus solihat. Terus Nabi mingga jadi sedrotul muntah, tanduran sih uh, luar biasa begini, rempah-rempahnya itu nanti cerita Nabi. Umpama orang kutubak jarang. Tengok pinggir kini yang pinggir kini, jarang Melayu, Bantan, satu setahun tak tutup. Sehingga Tuhan, wadini. Godongnya modelnya kau kuping gajah. Tapi saat gocong, kena geng iup, jamaah manusia, pirang-pirang iup. Waktu modelnya kau gendong neger hajar, wadini. Waktu bengikutnya, pajak di Allah. Irya sya sidratama mazal ma bazaru wa ma taqwa. Tunggu tu pajak dihias, luar biasa sampai kayak cerita, saking gawok. Waktu itu malaikat malaikat perlu mencok kape ingkunuk ke pinwuruk wajib nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab malaikat malaikat perlu nabi Muhammad dikutab, ansab penghormatan dan kehormatan. Terus. Nabi ketok kali papan. sini sini ketok moncong, sini ketok sama. Tapi kan jauh apa ni? Lusi moncong itu kali sungi nil, langsungi furot. Nil nah, itu untuk mesir, furot itu untuk bantuan. Lalu kali itu suatu suaraku. Tadi tu masih tergantung tahan ini. terus nabi mar putang suaraku, meninggal segala macam untuk suaraku, segala macam nikmat. Ma'ala ayin ul'at wa'ala huzul sami'at wa'ala khato'a ala qadrashan Malah Nabi jalan-jalan Terus kerumuh Bilal Jalan-jalan untuk suarkah Padahal Bilal masih urut Terus kata orang bintang Bidadari takal banyak sahabat Ini kaya anak-anak sampai Zed bin Halidah Terus maandang malik Kaya emak kita perlihatan Bisa orang Ya Maandang itu dari kata-kata pada wujud-hutak Ya Umar bin Khattab Tadi sekarang kenikmatan luar biasa waktu ni, bawa saya ketiba-tiba yang Nabi Eh, aku nak pilih susu, pengawas yang kering matu, pengawas yang tuyu, pengawas arah. Nah, pengawasan kali aku kaku kali dunjong itu, kade cuklangan. Tadi nak aku kijukur tuk nampak tapi aku kade. Dah tu keistimewaan katus pun Nabi Madal sehingga sualkor nengalin rokok, Masya Allah segala macam sehingga sualkan rokok waktu itu dikaitkan di Allah wa inna akhbaru alihan lisa sehingga dikaitkan paling akhir itu manjain dari sini gampang benar tutus sampai itu akhir zaman akhir zaman sehingga jokor itu mereka kembali, mereka kembali saya tidak tahu, saya buat 14 rumah untuk Kait pengikut dikenalkan jebel-jebel, dikenalkan ini Muhammad. Maka wali Allah sengtiutus akhir zaman sebagai malaikat. Kait mesem sedikit. Nihuk malaikat mik kalau malik, nihuk seng sengtiutus aku jinet nolpon. Langkah malaikat walter malik, alihah, tamani atau ashar. malaikat zabani yang hilang, gunsi datuk nihuk malaikat, nihuk seng bakal nampai tiang nolpon. Bajalah semakin mau agujunin, mau satu satu. Terus Nabi Mika balik, sampai min hijab, lah hijab, anggap aku nasib lebih lemah. Bolehkan kuat sih mandukimi, sih macamnya sih untuk satu. Kaki kaki ngangkat, meh ke south kopu ngawe, boleh kuat. Sengin nur niucah, tapi dewi belum. Muka muka sampai katang mustawar. Ibn mustawad nabiqa, nabiqa mirang suara ini kolam nulis wa l-mahfud. Ketak-ketiki kolam Allah rahmatu nabiqa mirang. Ibn nabiqa, hurmat sujud dan Allah SWT, Raja matur, At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatulillah. Tijabti Allah SWT, Assalamualaika ayyuan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ram, Kawan-kawanan ngantaniku, Nabi ini harus menyebut kawalan Allah kami. Tak akan jawabkan diri. Lu pangkat ini ngantan. Kemuliaan ini kasih Paling teristimewa. Lanjut, di salam diri Allah. Dikai salam diri Allah. Dikai derajat pangkat ngantan. Jadi, ini harus nyawut, nyangkup, ngantan. Rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hadana ila Hadad dini al-mubil Wasalaka Bina sabila al-muhtadid Wa ashadu An la ilaha illallah Wa adahu la sharika lah Ahkamul hakimin Wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu Wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قراروا قوم السلمين Ralan muslimat ingkang mimulyo Alhamdulillah kelawan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala so, lan taufikipun ing dinten kita soyo saged ngrawuhi majelis ta'lim ta majelis pengaosan Kamis ing Panggilan ingkang barukah menikah, kange kita nambah nambahi ilmu pengeretusan ing dalam syariat agama Islam hingga kita sakit ningkatkan amal-amal ibadat lan nurasakan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya terus kita menikah saya. Sakit kepalingan, kepecat Kemuliaan dan keselamatan Yang dalam dunia akhirat Kelawan rizani pun Allah subhanahu wa ta'ala Pengawasan kita Yang tintan menikam Jalanan kita Yang dalam tintan kemis Tanggal Namlikul Ulan rojat Tahun Sewu Sekawanatus Pitu Hijrah Maka pengawasan kita menikah Kita isi gelawan acara khusus Mungkin menikah Memperingati Dintang Ingkang Mulia Dintang Ingkang Bersejarah dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan peristiwa Isra dan Mursal. Semasa kita menikah, saya, sakit kepalingan barakah, nikmat dan rahmat saking Allah subhanahu wa taala, dan jaminan syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga so, kita sakit meneruskan perjuangan ini pun ke atas pun di pun hingga kita ke palingan husnul khatimah subhatas majlis kita menikah sangat penuh nikmat rahmat, dan barakah senging Allah subhanahu wa ta'ala maka monggo kita milai lawan sekedar kita mau selawat lansalam. salam tumpangkan junjungan kita nabi besar Muhammad